Замком пробіг дріж. На столі герцога Шельметя підстрибнула таця, на якій до втіхи герцога сьогодні була непересолена вівсянка. Струс відчули й привиди, які напхалися в хату тітуні ок, як команда з регбі в телефонну будку. Відлуння землетрусу докотилося й до кожного курника країни. Пальці, що стискали горлянки 32 двох напівмертвих від асфікції півнів, розслабилися, і птахи, глибоко вдихнувши, заспівали щосили. Але було вже пізно. «Все одно мені здається, що ти щось замовчуєш», – сказала бабуня дощевіск. «Ще чайку?» – гостина запропонувала тітуня. «Ти ж не надумаєшся додавати туди своє піло?» – суворо уточнила бабуня. «Це воно на мене так подіяло минулої ночі. В житті, що так не вимахувалася. Яка ганьба!» «Та навіть сама Чорна Еліс ніколи на такі чари не наважувалася!» – підбадьорливо мовила тітуня. Тобто там то йшлося про цілих сто років, але ж вона перемістила в часі всього лише один єдиний замок. Гадаю, будь-хто зміг би. Суворі зморшки на бабуниному чолі дещо пом'якшали. І вона не подумала, що за цей час там усе заросте бур'янами, зазначила вона. Отож. Чудова робота, палко проголосив король Веренц. Ми всі просто в захваті. Ми ж як ефірні судності спостерігали все в подробицях. А ви дуже люб'язні, відповіла тітуня. Обернувшись, вона побачила за його спиною натовп привидів, чиє недостатньо шляхетне походження не дозволяло їм сісти за, чи крізь, стіл в присутності примари короля. А от ви всі забиралися б звідси до біса. «Валіть у клоню, дармоїде, хоча діти можуть лишитися», – додала вона. «Бідна малеча!» «Просто вони всі такі раді нарешті опинитися за межами замку», – заступився король. Бабуня дощовіск позіхнула. «Це все прекрасно», – сказала вона. «Але тепер потрібно розшукати хлопця. Це наступний крок». «Візьмемося за це негайно після обіду». «Обіду?» «Буде смажена курка», – пояснила тітуня. «Ти втомилася. Крім того, на таку серйозну операцію знадобиться певний час». «Він має бути в банк заявила бабуня. «От побачиш. Всі, зрештою, опиняються саме там, тому звідти й почнемо. «Якщо людині на роду написано що-небудь особливе, просто вирушай до Анкморпорку і чекай!» Тітуння просяяла. «Наша Карен вийшла заміж за одного тамтешнього шинкаря», – радісно повідомила вона. «А я ще й дитинки їхньої не бачила. Матимемо безкоштовне харчування і все таке». «Та нам насправді й не потрібно нікуди вирушати». – Важливо, щоб він прийшов сюди, – сказала бабуня. – Бо те місто, знаєш, як та клоака затягує. – Це ж цілих п'ятсот миль, – вигукнула Маград. – Тебе ж не буде ціловічність. – Нічого не вдієш, – сказав блазень. – Герцог дав мені чіткі інструкції. Він мені довіряє. Ха! Інструкції для винайму нових солдатів, я так думаю. Та ні, нічого подібного. Нічого настільки поганого. Блазен знітився. Він познайомив шельметя зі світом слів. Це ж було краще, ніж рубати людям голови. І дозволяло б виграти час. Хіба це був не найкращий варіант за наявних обставин? Але ти не повинен їхати. Ти ж цього й не хочеш. Одне іншого не стосується. Я обіцяв бути вірним йому. Так-так, аж до останнього подиху. Але ти сам у це не віриш. Ти ж сам розповідав мені, як ненавидів гільдію і все у цій професії. Ну так, але я мушу. Я дав слово. Маград ледь не тупнула ногою та все ж зуміла не принизитися до такого неподобства. «Саме тоді, коли ми почали краще пізнавати одне одного!» – скричала вона. «Ти жалюгідний!» Блазень звузив очі. «Якщо я порушу дане слово, от тоді я дійсно буду жалюгідним!» – відкарбував він. «Хоча й мені трапляється серйозно помилятися. В кожному разі мене не буде тільки пару тижнів!» «Ти що, не розумієш? Я прошу тебе не слухатися, герцога!» «Мені справді дуже шкода. Ми можемо побачитися до мого від'їзду?» «Я голову митиму!» – холодно відказала Маград. «Коли?» «Завжди!» Гюл потер перенісся і стомлено зиркнув на заляпані воском аркуші. П'єса не йшла. Він вписав у текст «Фатальне падіння канделябра», Знайшов місце для лиходія, який приховував свою потворність під маскою, і переписав один з найкумедніших пасажів, що дозволяло в подальшому розкрити таємницю народження головного героя в торпі. Але його турбували ролі блазнів. Він ніяк не міг спинитися на якомусь одному баченні цих персонажів. Традиційно їх бувало двоє, і зазвичай це його цілком влаштовувало, але тут хоч не хоч вималювався третій. От тільки він ніяк не міг придумати для нього якогось кумедного тексту. Він з репінням водив пером по останньому чистому аркушу в спробах відтворити сказане голосами, які лунали в його голові у вісні. О, яким кумедним видавалося сказане ними тоді! Кінчик його язиками, мимоволі вистромився з куточка рота – від напруги г'юл аж спітнів. «Це тобі мій невеличкий урок», – писав він. «А після уроків годиться прогулятися. Гуляв би ти звідси вже зараз. Чи, може, боїся зарази? Тоді гуляв би вже дотепер. До речі, маєш олівця чи щось таке?» Він нажахано подивився на аркуш. На папері все це виглядало беззмістомною маячнею. Але ж, але ж у переповненій глядацькій залі його свідомості все було зовсім інакше. Він обмакнув перо в чорнильницю і знову спробував спіймати відлуння слів у своїй голові. Перший блазень – домовилися, босе. Другий блазень – розмахує пухарем на палиці. Біп-біп. Гюл здався. Це мало бути смішно. Він знав, що це повинно бути смішно. Він чув регі глядачів у своєму сні. Але щось не виходило. Наразі. Чи ніколи не вийде? Як із тією ідеєю про двох блазнів гладкою ходюшчо? Ох, хів заваруху ти мене в трави в Стенлі. Я завжди казав, що траву ти вварити ми не вмієш. Він же тоді риготав, ледь не луснув, колеги тільки очі витріщали. Але ж у вісні це і справді було страшенно смішно. Він відклав перо і потер очі. Було вже, мабуть, близько опівночі, півночі, і вкарбована в мозок звичка підштовхувала його заощаджувати свічки. Хоча зараз, що б там не казав Вітолер, вони могли дозволити собі скільки завгодно свічок. З міста долинули звуки гонгів та голосинічних вартових, які повідомляли, що вже і справді північ, і що, наскільки можна судити, нічого поганого в місті не відбувається. Чимало з них навіть встигали завершити речення до того, як на них налітали грабіжники. Гюль розчинив віконниці, перед його очима постав Анкморпорк. В цю пору року сторонньому спостерігачеві так і кортить сказати, що подвійне місто має неймовірний вигляд, як жодне інше. Але це було б не зовсім правильно. Воно завжди мало вигляд, як жодне інше місце. Зливна канава довжиною на півконтиненту річка Анг досягала міста вже досить широкою і такою ж брудною. З міста ж вона не витікала, а вивалювалась. Завдяки столітнім покладам бруду дно річки місцями було вищим за деякі з низовинних ділянок узбережжя. тож зараз, після танення снігів, чимало найдешевших районів міста затопило водою. Якщо так варто називати рідину, яку можна переносити сітками. Так відбувалося щороку, і цей факт міг би становити неабияку небезпеку для міської каналізації – Тож було цілком логічним, що місто обходилося без неї. Мешканці ж обходилися тим, що тримали на задніх дворах плоскодонки та час від часу надбудовували свої садиби. Анкморпорк також вважався дуже сприятливим для здоров'я містом, мало які хвороботворні бактерії вдавалося тут вижити. Гюл овів поглядом те, що за відсутності кращого слова доводилося називати туманом. У цьому тумані купчилися будинки, схожі на результати конкурсу з будівництва піщаних замків одразу після припливу. На блідо-жовтому тлі тішили око візерунки вуличних вогнів та освітлених вікон. Але Гюл увагу привернув один окремо взятий вогник, що блимав геть неподалік. На придбаному вітолером за неймовірні гроші невеличкому пагорбі при березі зводилася нова будівля. Подібно до гриба вона росла навіть уночі, у світлі металевих діжок з палаючою нафтою. Гюл розрізняв на арештуванні фігурки найманих робітників та навіть деяких акторів, що не вважали нічну пору доби достатньою підставою, аби припинити роботу. Нові будівлі з'являлися в Анкморпорку нечасто. Тут же йшлося навіть про новий тип будівлі – Диском. Від Толеру ідея попервах не сподобалася, але юний Том Джон не відступав. А він – це знали всі. Якщо впирався, то міг і річку переконати текти навпаки. «Глобче, але ж ми мандрівні актори!» сказав Вітолер преченим тоном людини, яка розуміє, що врешті-решт здасться. «Не в моєму віці різко міняти це амплуа». «Це створює масу проблем», твердо сказав Том Джон. «Усі ці сирі ночі та холодні ранки, а ви ж не молодше йте. Нам треба осісти на одному місці, і нехай глядач іде до нас сам, а він піде» ви знаєте, які натовпи ми зараз збираємо? Гюлові п'єси славляться скрізь!» «Справа не в п'єсах, а в акторах!» – сказав тоді Гюл. «Не уявляю себе біля каміна в тісній кімнаті чи там на пуховій перині!» – заявив Вітолер, але поглянув на вираз обличчя дружини і здався. А потім дійшла справа й до самого театру. Змусити річку текти навпаки було дитячою забавкою, порівняно з тим, аби змусити Вітолера розкошелитися. Але навіть він не міг заперечувати, що з певних пір вони заробляли чудово. Власне, відтоді, як Том Джон виріс достатньо, щоб носити штани та зв'язати два слова. Гюл і Вітолер особисто спостерігали за початком будівництва дерев'яного каркаса. Це неприродно. Скаржився Вітолер, спираючись на свій ціпок. «Спроба зловити дух театру і посадити його в клітку вб'є цей дух!» «Не знаю, не знаю!» Невпевнено протягнув Гюл. Том Джон розробив детальний план і присвятив весь попередній вечір тому, аби донести його до Гюла, перш ніж хоч словом обмовитися батькові. Після цього гномів розум заполонили картини задників, рухомих декорацій, лаштунків, драпірувань та неймовірних машин, які спускають богів з небес або піднімають демонів пекла через гляди в підлозі. Гюл був здатен заперечувати проти цих нововведень не більше, ніж мавпа проти відвідання бананової плантації. В цієї чортів нині навіть немає назви. Сказав тоді Вітолер, мені варто було б назвати її «Золотою жилою», бо саме стільки вона мені коштуватиме. Як ми відіб'ємо ці витрати, хотів би я довідатися. Взагалі-то вони перебрали цілу купу назв, от тільки жодна з них не влаштовувала Том Джона. «Це має бути назва, яка означатиме «Все», – продовжував Вітолер, адже театр сам по собі включає «Все». «Весь світ на сцені, якщо ви мене розумієте!» І Гюл, уже знаючи, що влучив у яблучко, вимовив «Дискум!» Тепер диском було майже добудовано, а він усе ніяк не міг завершити нову п'єсу. Гном зачинив вікно і повернувся за письмовий стіл. Він взяв перо і підтягнув до себе аркуш. Раптом йому спало на думку – «А світ же і є сценою з точки зору богів!» По хвилі він почав писати. «Так, диск-театр, – писав він, – де всі чоловіки й жінки, актори!» На жаль, тут він зробив паузу, і на нього бурулькою впала нова порція натхнення, скеровуючи думку на зовсім інший шлях. Він подивився на написане і додав – Крім тих, які там продають попкорн. Утім, поміркувавши, він перекреслив цю фразу і спробував продовжити. Тут кожному прописаний свій вихід, і не одну з них кожне грає роль. Це мало дещо кращий вигляд, але, схоже, він знову втратив основну ідею. Йому потрібен був час, можливо, ціла вічність. З сусідньої кімнати почувся приглушений скрип. Щось гупнуло. Гюл випустив із рук перо, підскочив до дверей і обережно відчинив їх. Зблідлий Том Джон сидів посеред ліжка. Коли Гюл зайшов, він полегшено видохнув. Гюле! Що сталося, хлопче? Кошмари? Ох, це було жахливо! Я знову їх побачив. На якусь мить я подумав, що і справді... Гюл, який, слухаючи на півуха, збирав розкиданий по кімнаті одяг Том Джона, зупинився. Він знав, що сни – це серйозно. Йому самому вони давали ідеї для п'єс. «Що справді?» – спитав він. «Це було як… ну, ніби я був всередині чогось, якоїсь посудини, а зовні на мене витріщалися три жахливих обличчя». Гм. Так, і вони хором сказали «Хвала!», а тоді почали сперечатися про моє ім'я. А потім хтось сказав «Добре, а хто ж буде королем королем, у прийдешньому?». Тоді хтось із них каже В «Прийдешньому куди?», а хтось із двох інших «Прийдешня» – це, дівчинко, таке слово, яке вживають за подібних обставин і навіть не думає сперечатися. І вони стали придивлятися до мене. А тоді одна з тих двох каже, «Щось що він не дуже якийсь. Це все через оту чужинську їжу. А наймолодша їй. Тітуню, я ж вам уже пояснювала, що не існує ніякої теспії». Далі вони трохи посперечалися, а потім одна зі старих сказала, «А він нас часом не чує? Щось що він якось так крутиться?» А друга, «Ти ж знаєш, Есме, я так ніколи не змогла налаштувати на цій штуці звук. Тоді вони ще трохи посперечалися, а потім усе затягло туманом, і я прокинувся». Незграбно завершив юнак. Це було жахливо, бо щоразу, коли вони наближали обличчя до стінок тієї посудини, обличчя наче збільшувалися, і видно було тільки величезні очі й ніздрі. Гюл видерся на краєчок вузького ліжка. «Так, кумедна – це штука сни», – зауважив він. «Цей був не дуже кумедний. Та я взагалі. От, наприклад, мені вчора наснився низенький кривоногий чоловічок на якійсь дорозі. Він мав чорний капелюх і переставляв ноги так, ніби в нього були повні черевики води». Том Джон вічливо кивнув, так і, ну і все, більше нічого. Він крутив на ходу невеличким ціпком, і, знаєш, це було неймовірно гномів голос затих. На обличчі Том Джона лежав той вираз легкого, вічливо поблажливого подиву, який як неодноразово переконувався гном не означав для співрозмовника нічого доброго. Словом, цікаво було. Промив ревогію не сам до себе. Він розумів, що ніколи не переконає в цьому колег. Вони свято вірили, що будь-який номер без вершкового торта нічого не вартий. Том Джон звісив ноги з ліжка і потягнувся по штани. «Не хочеться мені більше спати?» – сказав він. – Котра година? – Вже по півночі, – сказав Гюл. – І ти ж знаєш, що твій батько каже, коли ти надто пізно лягаєш. – Я ж і не лягаю, – відповів Томджон, взуваючи черевики. – Це я просто рано встаю. Рано вставати – корисно для здоров'я. А потім я збираюся піти і випити чого-небудь корисного для здоров'я. Можеш скласти мені компанію додав він. «Заодно й приглянеш за мною?» В'юл недовірливо поглянув на нього. «Що твій батько каже про випивку, ти маєш знати теж», сказав він. «А як же? Наприклад, що за молоду він не вилазив із запоїв, квасив пиво діжками до п'ятої ранку, а дорогою додому бив вікна. За його словами, він був справжній шибайголовою». Не те, що нинішні вайла, який чекушку без закуски не подужають. Том Джон підійшов до дзеркала, поправив камзол і додав Знаєш, Гюле, по-моєму, серйозність набувається лише з роками, як верикозні вени, наприклад. Гюл зітхнув. Том Джон мав феноменальний талант до нетактовних жартів. Гаразд, сказав він але лише по кухлику і в якомусь пристойному закладі. Обіцяю. Том Джон одягнув прикрашений пером капелюх. Між іншим, а як це квасити? Гадаю, це коли проливаєш більше, ніж п'єш, сказав Г'юл. Якщо вода річки Анг була куди густішою і самовпевненішою, ніж вода пересічної річки, то атмосфера в латиному барабані традиційно була значно напруженішою, ніж за його стінами. Не кажучи вже про повітря всередині, яке нагадувало сухий туман. Том, Джон та Г'юл стали свідками того, як ця атмосфера вихлюпується за межі шинку. Коли вони підійшли до дверей, ті розчахнулися – і їх проминув якийсь чолов'яга. При цьому землі він торкнувся тільки після удару об стіну будинку навпроти. За ним з дверей з'явився велетенський троль, винайнятий власниками для забезпечення видимості порядку, і виволік ще два безвільних тіла, які кинув на бруківку, подарувавши їм наостанок, по копняку в м'які місця. О, мабуть, це і є ще байголівство, як гадаєш? спитав Том Джон. «Е, схоже на те, буркнув гюл. Він здригнувся. Шинки викликали в ньому ненависть, бо пияки, промахуючись по столу, раз у раз намагалися поставити кухлі йому на голову. Поки троль, вхопивши одного з непритомних клієнтів, гупав його головою об бруківку, в спробах витрусити сховані цінності. Том Джон та Гюл чим ж проскочили всередину. Пити в барабані було все одно, що дайвінгувати в болоті. Хіба що в болоті алігатори не порпаються у ваших кишенях перед тим, як вас з'їсти. Поки новоприбулі пробиралися через натовп до стійки, їх супроводжували дві сотні очей, сотні ротів припинили пити, лаятися чи просити пощади. І 99 брів здійнялися в спробі їхніх власників зрозуміти, підпадають прибульці під категорію А – тих, кого треба боятися, чи Б – тих, кого треба залякати. Том Джон прокладав собі дорогу через натовп так, ніби цей натовп був його власністю, і з притаманною юності гарячкуватістю ляснув по шинквасу долонею. До рис, які сприяли виживанню в латаному барабані, гарячкуватість не належала. «Дві пінти найкращого пива, хазяїне, сказав він. Його інтонації були прораховані настільки старанно, що господар на свій власний подив почав наповнювати перший кухоль ще до закінчення фрази. Гюл обережно роззирнувся. Праворуч сидів гігантського зросту бородатий чоловік – з комплекцією одразу кількох биків і такою кількістю ланцюгів, що вистачило для швартування бойового корабля. До гноба обернулася обличчя, схоже на порослий волоссям будівельний майданчик. Ти гля, сказало воно, це ж довбаний садовий пеньок. Гюв похолов. За всього космополітизму мешканців Анкморпорка, їхнє ставлення до представників негуманоїдних рас було однозначно прохолодним. Тобто зводилося до удару цеглиною по голові та скидання тіла в річку. Звичайно, це не стосувалося тролів, бо складно демонструвати расову нетерпимість щодо семифутової істоти, здатної прогристи стіну. Принаймні, демонструвати хоч трохи довго. А от істоти з ростом за ледве три фути були наче створені для дискримінації. Велетень дав гномові легкого потиличника. «А де твій вазон?» Бармен поставив кухлі на брудний шинквас і підштовхнув їх. «Ось, будь ласка!» – сказав він з кривою посмішкою. «Пінта і півпінти!» Том-джун розтулив був рот, але г'юл щосили копнув його під коліно. Не звертати уваги, не звертати уваги, єдиний варіант – змитися звідси якнайскоріше. «А маленький островерхий капелюшок?» – продовжував бородань. Розмови навколо стихли. Схоже, починалася безкоштовна розвага я питаю: де твій капелюшок, телепню? Бармен взявся за всияний цвяхами терновий кийок, який про всяк випадок мешкав у сховку під шин квасу, і сказав: е-е Я розмовляю з оцим садовим пеньком. Здоровило підняв свій кухоль і акуратно вилив рештки свого піла просто на голову гнома. Той не сказав ані слова. «Я сюди більше ні ногою!» Пробурмотів розчарований таким довготерпінням здоровило. «Мало того, що сюди пускають мавп, але пігмеї!» Тиша в шинку раптом стала такою мертвою, що шкрябання ніжок стільця по підлозі здалося гучним ніби труби судного дня. Всі очі повернулися до протилежного кутка залу, де перебував єдиний завсідник клатаного барабана, віднесений до категорії С. Те, що Том Джон прийняв було за безформний мішок, раптом випростало пару рук, а потім ще одну пару рук, які, очевидно, росли в нього замість ніг. До агресивного бородання повернулося сумне, посмуговане шрамами обличчя, Оповите такою ж меланхолійністю, як мільйони років еволюції. У вигляді його зубів не було вже й геть нічого смішного. Е, повторив бармен, сам лякаючись від луння свого голосу в цій тиші про давнього лісу. Ти ж не хотів нікого образити, тобто мав правильно ж. Що це ще в біса таке? Прошепотів Том Джон. Здається, орангутан, тихо відповів гюл. Людиноподібна мавпа. Мавпа є мавпа. Що з неї взяти? Прогув тим часом Бородань, і кілька найкмітливіших відвідувачів похапцем рушили до виходу. Та хрін з тими мавпами, а оцей довбаний садовий пеньок. Г'юлів кулак ударив його точно в. Пах. Гноми мають репутацію небезпечних бійців. Нічого дивного, адже йдеться про расу, яка обожнює сокири, і в будь-яку битву йде ніби на змагання зі швидкісного повалення дерев. Але той факт, що Гюл роками вправлявся з пером замість молота, позбавив його удар помітної спиняльної сили. І тут би гномові кінець, якби в ту саму мить, коли Бородань лаючись вихопив меч, пара шорстких невеликих долонь не вирвала зброю і миттю не зігнула її навпіл, причому без особливих зусиль. Примітка. Тут може знадобитися пояснення. За кілька років до описуваних подій бібліотекар невидної академії провідного магічного ВНЗ дискосвіту перетворився на орангутан. Це сталося внаслідок одного з магічних інцидентів, який є невід'ємною частиною діяльності, зазначеного в ВНЗ. А незвичайним тут було те, що бібліотекар затято опирався будь-яким спробам доброзичливців знову перетворити його на людину. Одна з причин полягала в тому, що довгі руки та чіткі пальці ніг суттєво покращували здатність діставати найвищих книжкових полиць. Крім того, бути мавкою означало не перейматися людськими комплексами. Нарешті його неабияк тішило те, що хоча його нове тіло скидалося на бурдюк із водою, насправді воно було втричі сильніше за попереднє і мало вдвічі більший радіус дії кінцівок. Гігант загарчав і обернувся, але вкрита рудою шерстю рука – Схоже на два зв'язані гумовими стрічками держаки від Міттел, зробила складний рух у повітрі і зіткнулася з його щелепою. Хуліган підлетів на кілька дюймів і приземлився на сусідній стіл. Зазначений стіл негайно врізався в інший стіл, а також перекинув пару лав. Це стало достатнім стимулом для давно вже назрілої бійки. Тим паче, що в залі знайшлися кілька друзів, постраждалого бородання. Втім, нападати на Ронгутана, який неквапом узяв з полиці якусь пляшку і акуратно зніс її дно обкут шин кваса, ніхто чомусь не рвався. Відтак, заводії бійки почали просто лупцювати всіх навколишніх у цілковитій відповідності з вимогами етикету на подібних масових заходах. Гюл, не пригинаючись, ковзнув під стіл і потягнув за собою Том Джона, який з цікавістю спостерігав за новою для себе виставою. «То ось воно яке ж А я собі думав-думав!» «Гадаю, добре було б забратися звідси!» Твердо мовив гном замість відповіді. «Поки тут, як би це його сказати, не трапилося нічого поганого!» На стіл, під яким вони переховувалися, Гупнулося щось важке. Почувся брязкіт-пляшок. Як гадаєш, це вже зовсім шибайголівство чи ще тільки баламутство? Із захватом спитав Том Джон. Ще хвилина, хлопче, і це буде смертовбивство. Том Джон кивнув і вискочив назад у самісіньку катавасію. Гюл почув, як він гупнув чимось по шинквасу і закликав до тиші. Гном жахано схопився за голову. «Та ж не!» – почав він. Однак заклик до тиші був настільки рідкісною подією під час подібної бійки, що Томджон і справді її добився, а потім наповним. Почувши хлопців голос, сповнений упевненості і першокласних інтонацій, гном ледь не підстрибнув на місці. «Брати мої, так кожного між вас я братом зву, якщо цієї ночі...» Гном вистромив голову зі свого сховку і побачив том Джона, який стояв на стільці згідно з усіма приписами для декламаторів з піднятою вгору правицею. Решта відвідувачів Шинку позастигали з піднятими кулаками, прикипівши поглядом до хлопця. Трохи нижчі стільниці в устах Юла ворушилися абсолютно синхронно з томджоновими губами, з яких злітали знайомі гноми слова. По хвилі він наважився визирнути ще раз. Розбишаки випросталися, опустили кулаки, обсмикнули туніки і сором'язливо подивилися один на одного. Багато хто навіть став струнко. Гюли то відчув мороз по шкірі. А він же сам написав ці рядки. Кілька років тому він вгробив на них півночі, бо вітолер наказав додати в третій дії короля Ланкрського тексту ще на п'ять хвилин. Наш крябай щось бадьоре, сказав він тоді. Ну, розумієш, щось духопідйомне, щоб у наших друзів на галерці завирувала кров'ю, побіліли пальці, а ми якраз встигнемо перемінити декорації. Попервах, Гюл дещо соромився цієї п'єси. Він дуже підозрював, що знаменита битва при Морпорку була просто штовханиною пари тисяч загрузлих в болоті чоловіків, які відправляли один одного в небуття за допомогою ржавих мечів. «Що, – сказав останній король Анку купці обірваних і стоблених воїнів – які знали, що супротивник перевершує їх числом, позицією та здібностями воєначальників. Мабуть, щось полум'яне, рвучке, щось таке, як ковток бренді для вмираючого, без логіки, без аргументів, просто слова, які потрапляли безпосередньо у стомлений мозок і підіймали людину на ноги. Тепер він наочно переконався в ефекті цих слів. Йому почало здаватися, що стіни розтанули, і навколо лежать у повиті холодним туманом болота та тиша, яку порушують лише нетерплячі крики стерв'ятників. І цей голос, ці слова написав Гюл, вони належали йому. Ніякий напівбожевільний король нічого подібного не говорив. Він, Гюл, написав усе це щоб заповнити паузу, протягом якої за лаштунками на сцену витягнуть замок, зроблений з натягнутої на раму мішковини. Але цей голос змітав зі слів вугільний пил і сповнював приміщення алмазами. «Я створив ці слова», – подумав Г'ю, – «але вони не належать мені, вони належать йому». Досить просто поглянути на цих людей. Ні в кому з них не знайдеш і крихти того, що зазвичай звуть патріотизмом. Але якби Том Джон закликав, вони просто зараз пішли б на штурм палацу Патриція. І, можливо, навіть перемогли б. Лишається тільки сподіватися, що цей голос не потрапить у погані руки. Щойно розпечене до білого відлуння останніх слів розкотилося в головах слухачів, гном прийшов до тями, вибрався зі свого сховку і штовхнув Том Джона під коліно. – Тепер забираймося, бовдуре, – прошепотів він, – доки їх не попустило. Він рішуче вхопив хлопця за руку, сунув остовпілому барменові пару контрамарок і поквапився до виходу. Спинилися вони тільки на вулиці.